«Для мене півгодини, і він випорсне з соснового гілляча і попливе по засіяному зорями небесному простору. Тихо в лісі. Палахкотять три багаття. Навколо них лежать, позгинавшись, коцюрбившись, бійці розвід загону. І ті, що сплять, і ті, що потай думають про свою тяжку долю у цьому прибалтійському котлі. Мороз дошкуляв гори, знизу, земля ж промерзла, і через сніг і ялунове галузя дихала холодом, де хто хотів би укритися ковдрою, та ковдри не було ні в кого. Усі укривались німецькими і вітчизняними плащ наметами, цупкими й холодними, як молодий льодок на річці чи ставку, і усе ж сон брав своє. Галка штовхнув кудрявого, який лежав поруч, і прошепотів. Великий конспіратор хропе, ще й посвистує. Поглянь, короб намуряв, що кож посиніла. Розбужу, а то ще захлинеться. Гей, чоловіче, поверни голову. Він накрив короба своїм плащ наметом, підгорнувши кінці під його бік. Баг вогонь. Потріскують ялиновій берези дрова, з багаття випурскували іскри. Ті, хто не спить, уже за звичкою проводжають іскри очима. Чи не впаде на когось? Зненацька прокинувся Август, рвучко підвівся і сів, протираючи очі. Побачивши кудрявого і галку, які сиділи по турецькому, скрестивши ноги, гриючи руки біля вогню. Сказав винуватим голосом. Приснилися Ріманіс, Кротов і парашутна стропа. А Кротова я ніколи в житті не бачив. А Ріманіс в одній білизні стоїть, мертвий біля сосни. А Кротов ніби сміється, показує на нього пальцем. Що б це отаке приверзлось? «Що тут розгадувати?» «Приснились два мерзотники, два військові злочинці», – промовив Кудрявий. «Один своє отримав, а другий буде ховатися у шпарках, як клоп, що опився людської крові, поки теж не отримає по заслузі. А ми своє вже зробили для командування. По нашій інформації, передислоковано може 600 тисяч радянських солдатів – на головний напрямок війни. Йдемо до червоної стріли з легким серцем. Що б там не сталося, а через якихось два чи три місяці війна скінчиться. Може, через чотири? Галка почув ніби схлипування. Підвівся і прислухався. Поправивши широкий ремінь, що ним була підперезана солдатська фуфайка, пересунув кобуру з пістолетом трохи назад і побрів до сусіднього вогнища, навколо якого лежали балтійці. Крайнім осторонь лежав на ялинових гілках ладгалець. Затоливши обличчя, він вгамовував ридання. Галка сів біля нього. Чого ти? запитав. Не за себе. Тараса жаль. Не віриться, що такий міг загинутий. Хто ж після війни зостанеться з твоїх ровесників? Це ж не по-божому. Не по-божому. Тільки й промовив Галка, відчуваючи, що ладгалець оплакував не лише Тараса, а й свою нещасну долю. Ти не ображайся, що тобі ще не віддали автомат. Сам знаєш, з халепи, в яку ти потрапив, живими парашутисти не виходять. А тут ще старшой увігнав нам ножа в спину. І ще скажу, не по своїй дурній волі я плакав. Тарас мій рятівник, брат мій по десантах. Скільки нола